І те, що він побачив у Візантії, вразило його, хоч відчуття роздвоєності не полишало ні на мить, скільки їхали до Гему-гори, за Гемом і навіть у самому царі-городі Костянтинополі. Панонського жупана Жореста все те не обходило, хоч він теж вірував тому самому Богові і носив у пазусі хреста. До імператора їх запросили наступного дня по приїзді, і то було досить дивно, бо правила двірцевого звичаю вимагали, щоб посли нудлись в очікуванні, трепачи бодай кілька днів. Обличчя в імператора видалося Годоєві надзвичайно бліде й втомлене, особливо зблідло воно після того, як Годой дав йому свою ябеду, написану на вовчій шкурі. Володар християнського світу нічого не сказав гунському слові, і від того було ще прикріше. Годой картав у душі і гатила, який усе те понаписував, і себе, що згодився вести сюди і завдавати таких прикрещів сій гарній людині, геть укутаній у червоні та золоті полоття. Прикровражений годичан навіть не встиг до пуття розглядіти імператорові хороми. Та тут йому став у пригоді євнух, із яким їхав аж з Дунаю сюди. Він мав доступ скрізь і сам запропонував свої послуги. Годой щиро вклонився йому. Чуйній людині завжди радий, і даремно він так холодно тримався з цим приємним чоловіком усю дорогу. Євнух так і сказав Годоєві Не зміг єси й все лібство хоромів нашого святого імператора, Архонте? А так, погодився Годой. То ходім, і я тобі все покажу, Архонте. Хто зна, чи мати ймеш у другий таку путь до столиці світу? Архонт – високопосадова особа Візантії. Він водив його по царій городі. Вірніше, не водив, а їх носили у зручних ношах четверо чорних, як головешки людей. І євнух усе показував і про все розповідав Архонтові з далекої варварської країни. «Вельми добрий Єси, Келіоте!» – розчулено сказав йому князь Годой першого вечора, коли вони попрощалися біля палацу, відведеного гунським послам. Євнух, скромно схиливши очі долу, відповів. «Християни, смуархонти, Господь Бог заповів нам бути з одверстим серцем до ближнього». Наступного дня євнух повів Годоя в палац святого Костянтина, і луганський князь був просто ошелешений красою й розкошами хорому. Він мовчав, але його хвилювання проступало незвичайною блідістю на його виду. Коли підійшли до величезного золотого іконостаса в одній з великих світлиць, Годой став і не міг зрушити з місця. Відусіль на нього дивилися суворі й лагідні водночас очі святих подвижників, і великомучеників, і архангелів, і Діви Марії, і самого Ісуса в усіх видах, і малятком на руках матері, і юнаком коло білих, мов сніг, овечат, і старшим хлопчиком, який владно показує фарисеям та книжникам на вихід з Божого храму, і колі апостолів, і розп'яття, і воскресіння з мертвих. І все те в золотій сріблі, в незвичайної краси мережеві, і усе сяє незліченими барвами самоцвітів. Найдужче ж потряс Годоя образ маленького Христосика. Таке крихітне, безпомічне, а в очах світиться не дитяча мудрість. І надто ж оті пальчики, які стулилися в знакові святої трійці. Годичана так вразили ті ніжні й мудрі пальці, що його, людину, яка на своєму віку перебачила й вогонь, і воду, і тисячі смертей, і сама завдавала іншим людям смерть, і не десятьом, його раптом пойняло приємним морозом, і з очей мимохідь побігли гарячі сльози. Зивий, братоголовий косак, вождь косаків, стояв і плакав, і сам того не помічав навіть і тихо проказував молитву, яка допіру народилася в його серці. «Хвала тобі, Боже, що я вам у тебе! Хвала, що ти є на небі! Хвала тобі, що спустив мене в свій город священний Костянтинополь!» Євнух погано розмовляв гунською мовою, але зрозумів слова палкої молитви дикого скіфа. Він проказав. «Усе ти міг би бачити щодня, Архонте?» «Як?» У нашій землі, Келіота, немає й храму путнього. Носимо Бога в душі і боїмося й перехреститись на людях. Засміють. Дикість, Архонте, велія дикість. Вони пішли далі, і у якійсь іншій світлиці, де були виставлені різні золоті чаші та келихи, здоблені і смарагдом, і кривавцем, і всяким іншим камінням, Євнух знову сказав. Таке багатство міг би смати йти, Архонте. «Як?» – повторив тисамигодой і сумно глянув у жовтавий жіночий вид Євнуха. Той неспокійно відвів погляд і проказав. «Для сього досить стати Ромеєм». «Що?» «Чув, єси, Архонте», – мовив Євнух і вже не відвів погляду, витримав до кінця. Того дня вони вже не промовили один одному й слова. Лише коли попрощались увечері, Годой холодно й стримано нагадав як не личить слузі чужого мені господаря казати такі слова, так і не личить і мені слухати їх. Євнух почав з усіх сил заспокоювати Годоя і переконувати, що нічого в тому поганого немає, коли християнин прагне жити серед християн, а не між поганцями язичниками, і що Господь Бог тільки вітає такі кроки. Ввечері Годой довго думав, розповісти про все Ористові чи ні, але панонський жупан смачно спав після ситої трапези і Годой роздумав. Наступного дня Євнух знову прислав по нього чотирьох чорних рубів з ношами, і луганський князь без особливої охоти дозволив їм нести себе до хоромів та божих соборів. І як він не передбачав, Євнух знайшов нагоду знову повернутися до вчорашньої розмови. В одній невеликій церкві, зовсім порожній і напівтемній, Годичан нарешті спитав. «А що для того треба, щоб стати Ромеєм?» Євнух уважно подивився на гостя і повільно підніс угору ліву руку. На пухкому мізинці в нього сяєв чималий золотий перстень із тьмяним смарагдовим камінцем. Годой одразу здогадався, що то, і похмуро мовив. «Я тямлю вбиту людину», тільки мечем і в одвертому герці. Євнух нахилився до годичана майже на саме вухо, і від нього запахло нудними парфумами. Подумай, Архонте, це не вбиває зразу. Воно діє тихо, місяць і два. За цей час устигнеш далеко від'їхати, аж до богоспасенного царя городу. Я дам тобі сто літрів золота. Ні, відрубав Годо і пішов до виходу, Йому раптом стало млосно в цьому божому домі. Та від євнуха було вже не так просто відчепитися. Він усю дорогу торочив годою від те саме. Нарешті сказав. «Добре, коли не маєш хоті сам, ми прислемо іншого. Згоден єси? «Кого?» – сіпнувся луганський князь. «Нашу людину». Тоді подумав мить і додав. «Ти її знаєш. вікіла. Гунський тлумач наш. Годичан так нестямно поглянув на нього, що той аж зсахнувся в тісних критих ношах, які плавка гойдалися в руках чотирьох маврів. Євнух уже пошкодував, що відкрився дикому скіфові, та до вух йому долинуло зовсім несподіване. Зараз? Ні. Зараз євнух скосував на нього чи добре чув зараз? То виходить пізніше? Коли ж? спитав він спраглими вустами. Не раніше, як я сповню свою службу сла. "Добре, архонти, добре", прошепотів євнух і радо засовався на подушках сидіння. Решту днів годою уникав зустрічатися з ним, та й він не пнувся йому в вічі. Коли ж імператор Теодосій II дозволив посольству вертатися назад, Євнух таки прийшов до Годичана, вименув його пальцем у сіне і зашептав. «Осе є завдаток. Сто літрів золота. Як зробиться?» Він передихнув, немовдаючи Годоєві все втямити. «Як зробиться? Тоді ще двісті літрів!» Безвусий показував у куток, де спроти світла кіптівого лампіона можна було розгледіти чи малий шкіряний міг. «Сього не візьму!» – твердо сказав Годой. «По що? «Не візьму. Не люблю так. Нехай, як зробиться!» Євнух умовляв його довго, але луганський князь наче відрубав. «Нехай, як зробиться! Тоді!» Вранці сли вирушили назад. Разом із ними їхали й греки. Сол Максимін – вельми достойний і знаний у царгороді консульського сану. Його ритор – письмоводець Пріск молодий, безбородий ще хлопець із жвавими очима, тлумач Викілла-Викула і троє челядників. Їхали гарно вимущеним трояновим шляхом, що вів Константинополя на полунічний захід до залізних воріт при Дунаї. Пріск раз, по раз розпитував Ориста про гунів і про їхні звичаї, і про землю, і небалакучий жупан сяк-так відповідав йому через тлумача Викил. Годують і розмову не встрявав. Одне, що Пріск не знав по-руському, а він по-грецькому, друге, що викула, уникав Годоя. Та й Годой неохоче розмовляв із погреченим русином. У голові робилося таке, що не знав сам, як дати раду і собі, і своїм думкам. Він не тямив, як тепер подивиться гатилою в вічі і що йому скаже. І головне, що відповість великий князь а це мало першорядне значення в їхній двадцятип'ятилітній суперечці щоразу на думку спадали слова євнуха і Гудичан повторював їх собі не знати для чого це не вбиває зразу воно діє тихо місяць і два за цей час устигнеш Євнух же, який приїздив до Гатила під чужим ім'ям, а потім у Костянтинополі підбивав на душогубство Годоя, був не хтось, як сам усемогутній припозит Хрисафій. І саме тому Годоюві не хотілося поспішати. Дорога ж слалась під копитами рівна й дзвінка, і дні збігали швидше, ніж би Годой бажав того. У перший день місяця квітного вони дісталися табору, де й досі чекав на них великий князь.